پحال بانے دیر رحمی گی دی حدیث مقصد مانے زی پورا نرسی دم نو زلز انو کیای پنیٹکی در ناستی طریقہ خائی داغی سارا پورا فہم راشی سپوشی پا نو بازی عالمانو درسونه سونکلی ناستی خولی جدا لوئی لوئی. جی دا دی ناستی لوی دی لوی چی دی خیلاز مانے پا دی طریقہ تا ابو داود بی سنادن صحیحن که داسې ناستته کله خلک کوي خو اکثر پتنې کله په خپله سړی کوي خو داسې ناروا ناروواده په طرقه او په اخلاکو که ځناانه ده کهنارینري که کور کې که سړی بار د مسلمانان پویول غواړی هر متی سره د خپل نبي د خبرې ډیرر قدر دی خو چې غپې په طریکه پوه باب بابفیات